De Ioan Alexandru Brătescu Voinești Povestirea face parte din volumul Întuneric și Lumină publicat în anul 1912 În distribuție, Alexandru Giugaru, Nineta Gusti, Emil Popescu, Gheorghe Oprina, Virginia Stoicescu, Ion Ciprian, George Groner, Dinu Lucian, Coti Hociung, Niculescu Cadet fo, fo, mea, draga mea, leala, leala... Rog, -o -o -o, clienții turmentați să nu turbure pe ceilalți consumatori. O, fo, fo, fo, la, la, la, la, la draga mea, la Care ai consumatori, nanițe? Că eu singur, singurele, în toată hardugheia asta. Sigur, singur, singur el, cu foful meu leal, nu... Dacă onor clientul care stă de două ceasuri cu un doroban, s de în față, nu respectă localul? A, a, a. Iau de guler și te dau afară. Auzi, bețifule! Lasă-l, Ei, la. Ei, nu spune mintea cu el, și așa stăm cu prăvălia goală. pară să-mi să că e cineva, că de dimineață n a intrat decât ne-ai ăsta. Aolele, pe bine să vă respectați, că eu sunt onor client și nu are voie să mă tulbure nimeni. Să mai vină un dorobanț. De care? De 12, de 14, de 16, de 17 sau... Special. <gătă> Dar ce deosebire între 12, 14, 16, de special... Scarii mai scumpi e mai bun. <gătă -i> ai și leneriță. Fugi, doamne. Eu îl dau afară. A, ah, vrei să scapi de mine? Vine, mai dăm un dorobanț pe datorie. Cui îi dai pe datorie, nu mai vezi, împreună, mai vezi. Hai, hai, hai, plătește dorobanță și du-te! Păi de unde de paralele, Lenița. cine are paralele târgul ăsta, a? i -a tăiat doi stânge de uscători la și știi cu ce v ales? m binecuvântat, da? Uite, mai dăm un dorobanț și cu el de l-am băut... Îți dau două binecuvântări. Vezi dacă eu somle ven și nu-și banii, trece în cont. Îți plătește el când se trece. Nu-i dau nici de pomară, nici pedatorii. Hai, du-te oh, oh, oh. Bine că s-a dus. Ce? Neneniță. Nu mă lua cu neneniță că nu mă duci, hai pleacă Neneniță oh, ne mâncat. mai ești, dai o ciorbă, mică să-ți spună că a murit de foame, în da. mi eu Neneniță Bine, bine, dai și un gâdețuică și să se ducă cu Dumnezeu Uite acum Neneniță, tantii uitați-vă la mine, nu mă recunoașteți Ce să te... ia, ia, ia treci în lumină să te văz Oh, Niță, ha? Niță, să știi că e... Sunt-te, Doamne, știu... Ești, și mache? Vărtu! Vărtu, si mache, Tănăsescu! Da, ce cu tine, omule, în halu asta? Ce, să fie tanti, micu, o Am ieșit și eu în lume să-mi caut norocul cu cântarul. o zi posteam, o zi flămânzeam, și până a treia ani nu mâncam. Ia uite. Bătrânii s-au prăpădit, bordeiul s-a dărâmat și. Am venit la voi să mă luați cu simbrie, să vă muncesc cu cinste și cu credință. Stai, noi, -a -o -o și, mai, taică, stai jos, Simaica că stai jos. Dă-i o să mănânce și să bea pe te da u -u Să, răun. să, răună, ia, ia. să, răun, să ah. română. Ah. Să română, ta-mi-te, Ia, și Să română. Sărăt. Bă, băiatule, eu te-aș opri aici, că ar fi mai vesel... Nu au de muncă ne plângem noi, da? E de ver O să stai să-ți aici și tot cu nimic nu o să te alegi. Că n-ajunge să ai de mâncare, de băut și o buleandă pe tine. Tu ești tânăr. Acu trebuie să prângi și tăcheagă. Târgu, târgu morți morț, Ma o scoatem noi ăștia vechi la capăt. Pentru un venetic ca tine o să fie nici o procopță. Du-te mai departe în lume, Caută un loc da, mai bun Așa e, așa e, Simache da. Uite, noi te-o mă ajută! te mi da și ceva bani Da, da, sigur în geva ah. Du-te, Simache, du-te încearcă Deschide-ți o prevalioară ceva Și la cine știe, poate De trageața spre noroc păi, da? Vă mulțumesc Vă mulțumesc că mă ajutați Să trăiți neneniță și tantimiță ah. Să trăiți Să trăiți, să trăiți neneniță și tantimiță c -a, c -a. trăiți neneniță și tanti Mițo. Aflați, aflați despre mine că sunt bine sănătos, ceea ce vă doresc și vouă. Eu sunt la pitești și în ăștia opt ani de când am plecat de la voi, am ridicat prăvălie bogată, Eu Mițo, uite care și eu sunt alei proprietar și să vină neneaniță să vadă că și eu am prins chiar și tantimiță o că m-ați ajutat și <tri> asta și mata să vii și vă invit cu drag și măcar neneaniță să vină la mine care mă semnez și maiche cu proprietar de prăvălie bogată și frumoasă. Ce frumos scrie Eu zic, o să mă duc Să mă duc să-l văd Ce zici în geracine Să văd și eu minunea să agătare Mai curgeau zdrențele după el Ce zici, mi dau o fugă la pitește? Păi, eu știu Du-te, îtar așa nene regimentul m-a făcut om. Chică! Chică schimbă fața de vastră la domnlocoten Mitru, să trăiți, să trăiți. Tot binele și belșugu de la ei vine. Lică! Bine că fă curat, la rezervat, să trăiți domn Maior Tașcă, poftiți, poftiți în fund, E rezervată ca de obicei Mulțumesc, mulțumesc Băie puterea ursului la gheață și tăjărate la Ca ca a sosit domn Maior Am înțeles, și până Regimentul să trăiască, neaniță Trei porții cu mărunoși da, Patru cu floare și o dată sărmăluțe Un regășan cu două pahare, la două cu de lempiju Ce fel de regimente și maci E tu de neneniță? O, uh, antilerie și reacă. Mama bătălei. Și mamă și tată neneniță. i, zi, i zi, se de la instrucție. cazar azi mai păstărui. Ah, ah, ah. Așa, antilerie, tot antilerie. M-a cu pletele, pletele, i-ha, i-ha. Așa cânta, Mițo, antilere, și înăuntru undeverdă m-a speriat. Și Simache, să-l pe mache, cu lans de aur pe burtă și, da, ce burtă. Și lume peste lume, și ce lume, de ce vrei, Mițo? Regimentul peste drum. Și ce regiment? Antilere, Mițo, antilere. Ce-ar fi, Mițo, dacă la noi, vizavi, în fundătură, unde a fost arsenalul? Ar fi hmm. un regiment de antilerii. Mama, mama, mama! câteva pogoane de curte goale și clădirile mai toate pustii. E, eh, ce bine s-ar fi potrivit cu un regiment de antilerii? Ce treabă ar fi mitzoni, dragile? Da, ah, ce să. A, ce? Uh. ce? Să ne culcăm, că-i târziu. Ai și de deci obosit de drum. Deci ce obosit, Miț, spre odihnit în nenorocitul ăsta de oraș. De-ar fi aici un regiment de antilere să mă obosească. <gângh> Doamne, și cum cântau. Rap, rap, rap, rap, m-a jucat cu pletele, pletele. Aha, m-a jucat cu pletele, rap. Rap, și toți s și toți Rap, rap. E eh, asta ce mama bătăli, rap, rap. Și toți s prăvălie la simachi. Antileri ce bine ar încăpea în fundătură. Oh! cinci parale lumânări de spermanțet. Băi, de mine, lele, că de cinci parale pot să-ți dau o lumânărică suțire ca paiu. Până ajunge acasă în răzvat pe căldura asta, rămâi cu feștila. E, ce să fac, neneniță? N-am vândut nimic în piață. A? Venisem cu lapte dulce și mă întorc cu elacul. Oh. Noroc de mi tot gustat o babă din turța de brânză până mi-a terminat-o. Ca altfel, mă căram și cu ea înapoi. Uh -huh. Dar de cumpărat, n-a cumpărat nimeni. Ce zici, miță, îngerașile? Poftim. Și au pierdut bietele femei ziulica degeaba. Ha -ha. E, ia să fie aici un regiment de antilere. Alea sunt guri, nu glumă. De, dacă zici, dumneata, să auzim de bine. Și are cinci parale, să aduce o cană, niște salată când viu joi la fii. Bine bine, bine, bine, bine, să fii să nu. să mă duc și. eu. Da, unde te duci, Miţo? Ieşi și să fac doi pași prin târg, nu te super. Lasca până mă întorc, tot nu te deranjează nimeni, că nu avem regimente de antilerii.. Bine, bine, bine. Mă ziua. Bună. Binecuvintează, părinte. Cu domnul, fiule, cu domnul. Mă Să trăiți cu ani, să trăiți. Să de închiriat o e da, la domn singur de preferabil funționer. Iată acolo m-a indicat, a rămas coadăile neînchiriate. Hai, ia să fie aici un regiment de antilerii. Așa e că și le-ar fi închiriat. Ei? Hai să trăiești, Sandule. Să Nu coninițe. Ai ce vrei, Sandule? Lume puțină de vermic, Ia să fie aici un regiment de antilerii. Atât oameni cu cu coane Treghiment eh? de antinere asta-i salvare! Ei, Varoniccă! Ia, vin puțin pe la mine, Manolica Manolică O să trăiești, neneniță Te promenezi, te promenezi Și zi așa, domn Manolică Dumneata, ești naș acum Neneniță, dar ce vorba e asta? Ce nașie? Lasă vorba că știu tot Ca mâine o să încerc să spun mâna nașului Stai, neneniță, stai, nu te aprinde Pe cinstea mea Acum nu strica și cinstea După ce ți-ai stricat obrazul Crezi că nu știu că mai poreclic Nenenița antileristă? Glumă, neneniță, nu te mai formalizați. Nu eu... no, no te teme că nu mă supăr, Nu mă supăr, Să derneze și mai ca principiu să-mi gândul meu și îl chem pe Goldenberger Zugravu să-mi schimbe firma la antileristul. Râdeți, voi râdeți, dar salvarea orașului ăsta, tot un regim de antilerist. La cine râde, neninită? Păi să spun ce a vorbit ieri seara la club fostul prefect. Conu Virgil Bercescu de mata A, a fi fost el prefect, dar n-are cuvânt Stai sauzi? Da. Zicea Conu Virgilică cum că i-a fost scârbă de mezatul de conștiințe de la alegerile trecute Aha. Zicea că din aproape 2000 de alegători care s-au perindat pe la cabinetul lui la prefectură Aha. Numai 9 i au cerut servicii de interes general da, Și care să știa nouă sfinți? 8 învățători de țară și dumneata neneniță care ai cerut aducerea unui regiment de antilerie în oraș. Da, op cu a brânzii nouă. Mă miră de o Virgilică de mai vorbește. Când i-am spus atunci are Virgilică, uh -huh. să știi că nu-i dau votul candidatului dumitale dacă nu aduci regiment de antilerie. Te-a pus și pe dumneata să jur pe icoana Sfântului Nicolae? Da. Aia, aia de ține insertarul biroului. A, stai să auzi. A scos o bucată de lemn din gura sobi și mi-a spus că lemnul ăsta să se usuce care nu o vota cu Marinide. Dar i-am zis eu și am pus mâna pe lemn. Dar, tot așa, și cine nu aduce un regiment de antilere cu Ani Eh, Eu l-am votat pe Marinite, dar unde regimentul? El a scăd legile și. Nu, mai pupă Dumnealor votul meu. Să treci, naște. Să treci, electoral al Guvernului! Iar minciune. Articolul 1. Se va tam bata, tam bata, bata, bata, bata, Articolul 2, bata, Articolul Articolul pe <gători> vorbe, vorbe! Articolul 18 Avem făgăduiala formală și solemnă A domnului ministru de război Că în cel mai scurt timp Vom avea în oraș Un regiment de artilerie! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Iarăși, Mi miță, îngerașele, să ieși pe bancă, puișorile. Da, da, da. Da-te mai încolo, ghio, l-am Nu vezi că e damă. Vezi îngerașele, vezi? Da. Uite că apar în capul bulevardului. Miță, îngerașele, eh? ce spuneam acum? Regimentul, salvarea noastră. Uite turnurile, uite chestionele. Uite, uite, ofițer. Uite, ce zice de o frumos. frumoși, să le dea Dumnezeu sănătate și putere. Romitul? Să le dea, să le dea, nițo, să le dea. că da da du să-l da -no. aduc și două turcești du Imediat, la da -no. domn, da -no. domnul ofițer și pune fundurile, că e gata mița cu frigăruile. Am Imediat, domnul! colonel, vă servește chiar mița. <sus> <sus> Marine, pune la pune la reț două de înfundat pentru domnul major. Imediat. Vine Bine ai venit în prăvărie, domnule Manoli, că bine ai venit, bine venit, nașule. Nu-mi dai să spun Ai văzut firma? La Niță, antinerisul. Ia și un coneac de asta Hai, că mai ai botezat. Ia, domnule e N-am ce zice, neneniță, dreptate ai avut. Vine mai altfel. Vorbeau azi avocații la judecătorie. Zicea, s-a schimbat ficționomia orașului. Da, domnul Miculescu de acolo, domnul Niță să trăiască! Și dumneata care mă luai în râs cu așa, cu pedicol... Hai, noroc, hai, domnule, și ține minte. Omul dacă nu trăiește pe lumea asta și pentru un ambiț, degeaba Ce faci cu vrăvioarele, domnule? vine, bine, domnul Coloneal, bine, Niță! Da! Servește la nasă-l, domnul Da, Da, Vă rog, vă rog, lăsați colonel să schimta câmurile, sunt de pește. Ce doriți ca acritură? Barză roșie sau cocoșa vinoțeți? eu niște... Doamnă, dacă e serviciu dumneavoastră, că mănânșița dumneavoastră Oricât ori fi stat gogoșarii în de dulci. Domnule locotenent Miron Făgețel, fi rezervat și la locul dumitare. Doamne. Vă trimit gogoșarii prin petrică. oa, auză-le, că ce de mai Mița. Tu pune la pompetos? <laughs> nu care va a salutat, che bandovară, care e scurt după galoane. așa e ne pana Mița. Nu arhanghelul, nu-i mai alb și mai curat. Ia să mă duc să-l salut pe domnul colonel Vulpe. <laughs> Să trăiți, domnule colonel Vulpe! să salut, domnul Manoliche! Iar ja rog la masa voastră! Mulțumesc! Să-l hey, recomand pe Miron, <laughs> domnul locotenent Miron Făgecen, sosit proaspăt în garnizoană! Domnul Manoliche Ghigheț, de la tribunal! Ghigheț! A, da, îmi pare bine A, vă rog să mă iertați Eram cu gândul în altă parte Nu știu unde erați cu gândul, domnul Locotenen Dar cu ochii eras pe coana Mița Da, da, drăguță femeie da, ce drăguță bun, Asta e cea mai frumoasă femeie din tot Nu Nosti, mă, și comente. Că mulți au bătut capul Și dacă ar fi fost soi rău Cu un bărbat încrezător ca domnul Liță Bine, așa s-a vorbit că Minculescu. Acum vă rog câțiva ani, pe când era substitut la tribunal. Dar odată la vie la. E, e, e. de câte ori se ducea singură la Măleni să-și vadă părinții. E, e. proprietarul umoșie. Da, da, da, da, da. Dar despre care femeie frumoasă nu vorbește gura lumii. Da, da, da, da. Prosti, domnule colonel, Rozi prosti domnule locotenent. Prozi. Ce zici, miță, Le Înainte nu făceam așa de verb nici într-o săptămână. așa cum zici tu, miță. Așa, așa, miță, Pune banii în cutie, că eu mă duc. E întrunire la club. Au îngerașele, și că vine legea repauzului duminical. Acu când avem regiment de antilerii, Repaus ne trebuie, Nu. Păi nu ne are pauza noi ani de-a rândul când ajuns de fundul de Da, da. ce lasă? Vine și deputatul colegiului doi. Noi l-am votat. Îl sobam să răstoane legea, Altfel și... nu mai pupă el v-ar dis la poartă. Auzi, dumneata, ce le vine în cap, repauz duminical. Ce-a să mult, niță, dragă? Da, la doși. Fă-și tu, o socotelă, până mă duc, până mă întorc, cât am sta acolo, tu culcă-te. Bun, ginger, așa. Miron? Nimen... Amorul meu. Dar... Da, nu sper să-mi nu? Da. Până la 12% se întarce că e într-unire mare la club. Protestează negustorii contra repauzului dominical. Duminical. Oh, de, doamne sănătate că ai inventat repauzul Duminical. Dar noi... Miți... Noi repauz nu o să ținem. Mm -hmm. <laughs> nu paus, nu să ținem că trebuie să ne îndreptăm oasele care ni s-au de atâta repauză. Așa că, domnule deputat, noi suntem contra. Și, când dumneavoastră ești alesul nostru, trebuie să fii și dumneavoastră contra. Honorat comercianti! Vă promit în mod solemn! Că voi combate această lege cu toată vigoarea! Voi vota contra! Și, dar vă rog, dacă se întâmplă, întâmpla să nu pot împiedica votarea, Că de nu sunt eu totul acolo, Vă rog să nu fiți supărați pe mine! Că dacă ne gândim, are și legea de ei Și de așa e lumea, nu poți să mulțumești pe toți! Că omul când cere un bine pentru el, Trebuie să se gândească: dacă binele acela folosești și altora! Uite, domnul Niță Ionescu, Iaca, dumnealui un lucru a cerut aducerea unui regiment de artilerie, Negreșit că trage și dumnealui profit! <laughs> <laughs> Dar ia, gândiți-vă! Câte avantaje pentru toți cetățenii! Hei, hei, hei! Ce răzdăm, bandă, fa? Ce răzdăm, tachin? Ce răzcând ai spus că trag profit? ce ai făcut, bă, alții să râdă ca proști? Ce-i, Dumnezeu, nu ai avantaje? Și ți zne, bocanci, bocanci, ghete pentru cupoare de toate coloanele. Văd că ți-ai mai luat două ajutoare. Râzi! Râzi proști! prostie! Râz. Am văzut jumătate la 12. Da. Dani. Mițo. Tu știi cu cine am dat nas în nas pe ulița noastră? Ne, de unde să știu? Mițo, -so, lasă soamnele. Cu locotenentul Mirov făce A încercat el să-și ridice gluga, dar eu am ochi bun. De unde venea? Ne, de unde să știu eu, Hm! Că, înainte de culcare Am auzit râsete alături La Tache Pantofar Ce-mi să acolo? Tache era cu mine Copiii n-au Ucenicii pleacă la asfințit Cu cine să râdea ea? Ai, Sau a... hey! oh! Doamne Să știi că lui Tache Pantofar Și cu locotenentul? cu Tache Și eu care l-am certat astăseală Bietul Regiment de antilerie He? Pentru unii imobă, pentru alții ciumă. Săracul tăi. Ia mai lasă-l în plata domnului. N-are decât să o păzească mai bine și haide-te culcă. o nu mai plânge. Fiecare cum și aștept. Nu mai fie așa asprângerașule. Cade-năpa pasta, pe om. Tu n-ai de un să știi câtă rău, tati. Auzi? Și cum râdea azi când deputatul zicea că trag profit râdea de mine și acasă la el. De tine? Dragă, că, că eu am tras profit de pe urma regimentului de antinerie. Da. Dar mai profita ca el, nu e nimeni din oraș. <laughs> bucură că a crescut clientela! <laughs> Ia a crescut și clientela! Ia au crescut și pe frunte! <laughs> nu trage numai el profit, trage profit toată familia! <laughs> e hai vuoi sumizzo con la <susurra> procopsi reggimento di antileri Ați ascultat un regiment de antilerie de Ioan Alexandru Brătescu Voinești Distribuția a fost următoarea Niță, Alexandru Giugaru, artist al poporului mița, Nineta gusti artiste emerită Bețivul, Emil Popescu Simachi, Gheorghe Oprina Lelea Safta, Virginia Stoicescu Manolică, Ion Ciprian Oratorul, George Groner, artist emerit Locotenentul Miron, Dinu Lucian colonelul vulpei Koti deputatul Niculescu Cadet, regia tehnică Ion Mihailescu, regia de studio Crânguța Manea, regia artistică Ion Vova.